Vəh, dördüncü fəsil Bundan sonra gördüm ki, göyə açılmış bir qapı var Əvvəlcə mənimlə danışdığını eşitdiyim şeypura bənzər səs dedi Bura qalx, bundan sonra baş verməli hadisələri sənə göstərəcəyəm Elə o an mən ruhun təsirinə düşdüm Budur Göydə bir taxt qurulub. Taxta da biri oturub. Oturanın görünüşü yaşan və qırmızı əqiq daşına bənziyirdi. Taxtın ətrafında da görünüşcə zümrüdə bənziyən göy qurşağı var idi. Taxtın hər tərəfində daha 24 taxt var idi və onların üstündə ağ ah paltar geyinmiş, başında qızıl tac olan İ 24 Aqsaqqal oturmuşdu. Taxtan şimşək uğultu və göy gurultusu çıxırdı. Taxtının önündə 7 məşəl yanırdı. Bular Allahın getdi ruhudur. Taxtın önündə sanki büllura bənziyən şüşə dəniz var idi. Taxtın ətrafında hər dörd yanında Önü də, arxası da gözlərlə örtülmüş 4 canlı məxluq var idi Birinci məxluq aslana İkinci məxluq danaya Üçüncü məxluğun üzü insan üzünə Dördüncü məxluq da uçan qartala bənziyirdi Bu dörd məxluqdan hər birinin altı qanadı var idi Məxluqların hər tərəfi hətta qanadlarının alt tərəfi də gözlərlə örtülmüşdür. Bu məxluqlar gecə gündüz dayanmadan deyir, Qar olmuş, qar olan, əgəlməli olan, kürli ixtiyar rəf Allah, müvəbbəssin, müvəbbəssin, müvəbbəssin. Canlı məxluqlar hər dəfə taxta oturanan, Əbədi yaşayana izzət və şərəf verib şükür edəndə, 24 aqsaqqal taxtda oturanın önündə yerə qapanıb, Əbədi var olana səcdə edir və tazlarını taxtın önünə atıb deyirlər. Ey bizim rəqbimiz və Allahımız, Sən izzət, şərəf və qüdrət almağa layiqsən, Çünki hər şeyi sən yarattın, hər şey sənin iradənlə var olub yarandı.